بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن پننہی اعیبیا حادرن لیبات دین نباب کی دامس را ذکر کئی چه بازار کی او خار کی کم خلق سیجی نوہا غوبہ دا غرونو نج کم خلق را او سامان را وڑیوی نو هغه باور لا منا خرصي بيد هغه رزین کې کی کېنه وي چې دمنو متقندا کنه پدی کې څو کلور داد توشته ظاهر د حديث د خداره علی اسلام ميل السلام منه کړل د دین چې خرصي حاضرن له شهر سړې دي بادين د غرونو د سړې ده پر اګردوی ماته پوسکو چې ما یې به حاضر دې با ته ری سم مقصد کې غویا یاکونه له سمسارا تدشیر او بازار سړې باندې نورونو د سړې د پار دلال نچوي پدیو جا په کحو پدی کې څو کو یاد تیکې دي ځنanti جګور وې چې دا د خر سړې سامان نخر صحیح هغه وخت چې درشل ازي سيوي چې عام خلک ته محتاج هم بل طرف ته د غرسړې راوسته د خارسړې ته اړتیا لري هغه ځان څخه ودې خندي کړي لري د ګوري جديد پر قیمت راشي علاوه زهر سومه او د دې وتې د خلکو اړتیا یو نشې دي دیم داضی دا خارواله پته ای شاو دا د دې طریقې سبیا من ده انم به نه ورته هم احناب حضرت وی چې د دې تعلق د غرانه یی د زمانې سره ده چې کلا په بازار کې غرانه وی او یو سره ده هغه مزید غرانه د پارشه سره ده روز د اټکار رسیدلې په حکم او دیم دخار خلق ته محتاج نو که چرته تاسو وی چې د خار خلق ورته نه محتاج یاده جرانه وښنه لري او د غره او سړي سامان راوړو بازار ته او وسو خلقو لپاره تکلیف تنوي لوي خو اغه ته ارزان معنی چې هر څیر تکلیف او د خار ورسړي او د خرڅولو دا په د نوې صورت کې ناراسي یا دغه نې زمانته دې دا شې د چې خلق محتاج نه دی د خوراک او سکاک یا د نورو او رسې تعلق نشته بلکې د بازي خلقو له تعلق سجده او هغه ګرانوالې مو دې توساتو په دغه وخت یو مونږه نه ا امامي بخاري رحم الله داغه مزب داسې علميږي چې ممنوع د دین ارصورتې چې د خار انسان د غر سړید انسان د پاره اوسیز خرصې پټومیشن دا نه وکی کومې شن اخو دیشان سره چې کدا بعدي ولې انسان په خپل لاس د تأسیس خرص کی بیا به با دغه بازاري سړی ته کومیشن نه میرويږي نو تر وې تلګو واست چې یو قیمته ارزانه دی او قیدا او زبرد لبله ورس خلاص کم چې تل قیمته له ګران شو او مقصود په کې ده تمیشنه د ترصورت حرام نه نه راو نه او کدا به نه بیا هغه مسلمان د پر خير خويره امام بخاري د غنو تابعین او قال کا تو غیر نقل کړی د رخصت حاصل ندی خبرې راشو چې د منه متقدمه ده دې مني سبب هغه ازرار دي مس کم صورت کې چاته zarar رسیدلو یا سللچ پکيو جو مننه وداو کنه بیا ممنور نه ما خداره چې نن دې داغه پارس سز اهلي امرې ولا خرصين بلکې خلک دې پریو خد داغه تا کار دې څنګه يم د قصې پهي لغي و دې دادا چې دادا غرونو او بازار ته اوسې راون دا غرونو نه خلکو په بازار کې او مستقلا ټیکانه نه چرتہ کو دل کې ولا زه اخلي دنیا دنيانه مسيغتي منده هڅه شته چې په دا ورا زوره ځان د خپل سامان خرس کی او استعمال کړ د ځان اورسې په دا مس قسمت خبر ده چې سيد ارزانو کو ګران دیو محمدي او خلقته باندې نه وره او فائده سي دي شي او کدا خالي انسان داغه د دا زی ذموري واخلی چدا به دې ځخړس کم قبل <سؤال> وخت په وخت شکلاتي مڅوښ شي واش په دې کې دغه نقصان یې خلقو ته نو مطلقاً به دې اعتبار سره نه راوړم او دې هم دغه د ایزرار صورت ورنه هڅه د پاره خیر د بایره د پاره دې زمانہ کې تبازار ترارونه سره د مولانو طالبان مو تاسو یو خو موږ تاسو وګوره ساده ګان نه د کوانداران لري تانې دي ځینی د کوانداران طالب نه دا خراب به درو دا هم دي ټوري پړنه یو نو وځه په لاړی <متازح> دا څو چریان یا نو نه مونږ لاړو وسه د تی بازاریان چریان چې ازم خبرو به چاله کوي چې چله زګونه کی راځي ماس ملګرې شه نو داخد جنځا ساتي اذان نه صدا خداسي صورت چې او خلق دې ته محتاجی یو یو کس هغه ساتره دې په نوښتانه د ممانه د دیوچې نه سي په هیڅ توګه مخبره دوا یو عربي په لغت سې ذکر کړي جد یو لنګه اخرى واست یو په زمانه د نبی رسول الله کې سره ناظر شو مهل د دې چې هغه خبره ده سره پيريونه په ولاړ شو او, با او با موقې باندې ولاړ ترحيب میمید الله کې نو وت ذکر وکوي چې نبی السلام منا کړل د خرڅولو د حاضرنا مشیرنا د باندې د باندې وال دپارک په یو خبره ته ته چې بازار د لاړشا وګورا চিত্র سره بیا کې بیا راشه بی ما سمور وکه ز به ته ویم چې او په دغ سرړی خر کا د د کاته سپ یا به تمامه کوم چې می خرڅ دکه د کاته سپاد نه اوس خیر خوا شو اما دغه چې وو پر او بل <سؤال> شو مې ته جوړ نمه وای. مه د ننکه حاضر د پر د بادي پری خلکا الله پاک دې زو اورکی باز نه باز ما خپ تاسو ته بیان شو کنه پس څنګه څنګه دا واخ مناسب قیمت <متحدث> ته پخ ترې خرڅي ارچا پرو کې څه باب منش ترا مسرراتن پکره ها منغو تاسو لرا ری کی یو د مسرراتی تعریفی ذکر وغواړي چې مسررات ستو پیداوي دویم د خبره چې د دې حکم سره او دریم چې کوم حدیث په پرمختوارید کې دغه مطابق خبره او اطر مغږ غره چې منیش ترا مسررات چا چې مسررات اوستو به یې نه خوښه نماسرات درته سرینه ته سریه سرمنه حبس په استلا کې د هغه سرویتوي شیدو والی خدای شي او ده تر یو پوری بنشوي په اړه د دې چې مشتری په باندې ګمانو کې د شلول په ټیم کې د ډیر شوه او رس نه ده د یو سره د واخرسې لږه وا ده چې په همس الامر کې د کم کې ځکه نه خرسې نو دا وا نیو رد وونه لشي بې ځکه کم چې خرسې یا توې وروړه عاشق په خپل او وګوره کړي خوغي دا څه ولې پږيږي وای خلک د مړ پیسي یو کډین یو خو جو مایل از چې اله کې خو دې ته معلومي چې کلا غراشه سړی ولشي واخی هغه شوه د ډیرو کې دا دا بېچ ګور ته بوځي نه په هغه مې دار کې شوه دا نه کوي دیت تاسو راتوي دیت تاسو ریوي کې کوم حدیث تنبيه عليه السلام چې راغلې ده ابو هريره له ځلته نور روایت ده په پای کې دار زندي چې پمنبتاه بعد ذالک او بخير النظر بعد ان يحلبها که چه واقعی است دا دین روستا دپ خدا دو نظرونو نیده در شل نفس که خوخشی نو در ساروی ریدان سو سا دیوکی نیخوخی که واپس تکی وصوان من تمر در تمر یو صوان وصوان وصوان واپس که دیگه که مطلقا اختیار ثابیت شد ورپسی را وعید که رازی فو بل خیار سلاست اعیم اختیار دیوکتر اختیار دیوکتر دیوکتر ارز پوری او ان پاس بګیدار چې انشاء ردها او سواان طعام او لا سمر ان پیره غنم بګیشوده چې غنم میلاو بل طعام دی ورکی دغسی ورسته یو روایت راځي چې په ان ردها ردماه میسل او مستله بنها قمحا کرتکینو رد کې دغه سره میسل یذو مستله شوده غینه غنم تو یغنم نو دلته یغنم دا حدیثونه دی فاقره په یمونه سمستراده ای مهو په درمیان کوم اختلاف راغره چوندان چې ای مسالصه او امام ابو یوسف رحمه الله وی فیه تفسیر یع او چې کله ده هب شو دا مشتریده پاره خیرات شته کوم چې ده ای پوجباندی ثابته نماز دا واپس او دغه سی او سعاده تمره بوسه هم واپس کئ دا په یوز دا شو دو کی چې دیمش تری د امام ابو حنیفه او روایت د مالک سے وی دا او مستقدره چې تصریحه وي بلکی دا شردوخ په خپل یو او دا دا دي انسان د पारा خيار ردم نشته او دلیل لاغي چرته را تسريع عيب نو کمسیز که چیعه براوزی نو کال پس اخت خواست کولای شیره مصلاه دره کتابون او دیگه اگراجی پوغو بخیاری سلاس تا ایامی در سلاسی اختیار وانجنی خصوری دریو بزنی تازو سوچ دیل کانو نه دا مصلاه جوړه شوا چه احناف حضرات د کمده اگر دا حدیث و خیلاف دید حدیث دید د بوخاري مسلم نور کې سيأي 64 رساله حديث د مصررات او احناب جری نو اغه وی کنه دا ابن رینه په واسطه کیورس پابس علامعینی سه پرې باندې تفصیل باس کړی او دا وی حاصله مداري چې نفسي سيحد سند د حديث دا مستلزم نه دي درې درجه خامخاب د حدیث په عمومي طریقې عمل وشي دیر حدیثون سندن پر سند اعتبار سر صحیوی لیکن داغی مطل چکالا دا نور و اصول د دیننا مخالب وحفیق دیجی ناخل از بیقا غی عمل نکی دا حدیث چپا ظاہر بانی توافد نور علام عینی سی ہوئی چی دا دا اصول و متفق د دیننا پا اتا وجوه سا خیلاف سو جوړ سره اوبه تاسو ګورئ ورجل مجهود ول امره لکه په هغه کې یودان کړي کې داراله چې کله دغه سروي واپس کړي غرض یې وسواد تمر واپس کړي ولګمس لدې چې څوک د چا څه زیاتې کوي یو داغی زمان رازی نو مثل وقتی، مثل دو قسمتی، یو مثلی سوری ده حقیقتی، بل مثلی مانوی ده مجاز دید. مثلی سوری رازی پا زوات الامثال کی، او مثلی مانوی رازی پا زوات القیم کی، او داشو دچی دی سړی خوڑل ندا قرآن کریم دا دی آیات با موجبان دی چفاین آقاقتم فعاقیبو بمثل ما, ما وقیبتم دید ندا داغیم مثل سوری ورکو البرکار اگر شب لبن دا زوات الامثال او دلتی که اگر حقیقت با نعمل کیی او باوجود تمر یا دی, تمر دی ورکی او ظاہر دری حدیث کی تعارض شد چلتی میس اللہ علیہ دیت امیس اللہ ندی دیم دیم دیم اتفاقی قانون د دید دیم چال غرم او خراج الزمان او الزمان بالخراج ناسی حدیث تی مخند دې د دې چې کله دې او چاپ هغه سروک یو سیزر شي په غو باندې غرامت راځي هغه له منفعت هم شي چې نن چې دا خبره یتي پاخې راځي چې دې سی او واه چې هغه مو سرراته یو سړی واغ است او نو واپس کور نو مرکی دغه مشتری کرمړشه ددا د مشتری مړا ده د هغه له بچاراو تاوانو مشتري راغلو لہذا په دې ایامو کې تراکم شوده ده حاصل کړې وي نو دا یو غونم ده دا باندې مشتري ده 파ره په غرځینو دا هم پدایست د زمانه کې چې کما شوده ده دا غونم شو لري کما گئی چور کلندا مثلا د دوی اصول را اصول ټول نه دي دوی په بنیاړتاسو راوخلی په خپل وتا ټول شی چې د هديس کې دا کوم خبره ده مداو مومئ حکم نه دي اگر چې په طریقه د عموم سره ذکر شوه دي مانش ترال له مند عموم د پاره ده لیکن دا مومئ حکم نه دي دیو جنا ګنگوري مولاوي چې کلا من سره حکم وکړيږي اگر چې دا الفاظ عامونه دي لیکن مقصد په کې یو شخصي مسله ده دغه آیاتونو په با بنیاد باندې دغه حدیث مبارک دا ویلي شي چې دا نړیری صلی الله علیه وسلام په زمانه کې چرته سوا کړی غوډه او په تور د صلح و مصالحت نبی رسول الله بیا خبره کړی دا چا هغه سروي واپس کړه او شرطي جوړېره او بیا د تغبایې د خوشاله وړو د پارا مشتری ته میرے سلام داسي چې خیر دې سه یو سواد تبرنور کا یا نکروات نور کا مقصد دې ته واقعي حال عامه لهاده کبیره نوې دا خبره نيبي عليه السلام تلق الرکبان قابل ومکتم زيد بعید او بيدینکی باز سوویده با باز ولا تسر الابل او تاسو مهمه کوي نشو دونو خان او ګړبیزی مثلا هدا څه دی چې څه غلیش په منته چې واو زباده زالک بذرین او به خیر دا په غوړه ده نو زره نه پر زغنه چويلې شي کې خوښ شي نو دي ساتي او که ته خوښ نه شي نو فستې ګذرو سامین تمر په بل جواب دی حدیث ته معلوم اشتراعی امید باب الواز کم باب دلکان؟ باب ده، باب الخیتام ده مقام ده خیتام کی سي با؟ تا دعویلات نکه، نشی سیده بخبره که اغمداسی چیدی با ایعیونو تبدا خبر سیده که okay. چلا که که قوام خرسکلاو تا چلا مکڑاو نو کپکینونو بیرتبتبانی وافس کری چون کی وافس پلخ با اگو گران پری وزی پاس کولا او تا گران پریوزی. نو دا بایو تا داروکشی. چاوه او دا عمل <سؤال> نگه اینه منه منشی. پاسو باب د پیسالی. نو آبی اخبل اغا اوصول چی کم دا دیم نو اگیتا اوڑا باید. لیک نبی دې سمرار علامه شوقانی سی ويو چې دا په دیو جبان دي چې توआम مطلق ذکر شي دا غیر جدي غنموت کی بیر اسلام نه پیوکه او به اشتال کړه تر ستف سي کمحن پذرغله چرد مها می سلام مست لبنها کمحن نو دور مز کی تعرض شو د تلینه پیوکه او د دې سباد مې راغي جواب کړی دی په دې تر غې سره چې دا حدیث سید او هغه استحدیث په نسبي سره د دې د صحیحي محطلا و مسرات <تصفيق> دی <دي> و مان له کما سروی <كمسارويتي> کی <تصفيق> شاودون باندې تردیش انابه الخيار د تدریو رز پوری پاین ردها کداه مسرات او محطلا واپس رد مها ان دې او قال مستیل بنی ها فمثلیا د کم حن غنا بابن کې نهي انل حکره باب دې په بیان د منی کې احتکار حکره او احتکار دا مسادر دي اصل کې د ایمان ظلم او بد ژوند تیرول ته او په اصطلاح کې احتباس الاوقات انتظار الغلا به کدا <تصفيق> انسان له خوراک اشیای سیر کی د پارا د انتظار ته مزید ګرانه وای یو مامین اویسی وای احتکار باندې دا چې د ګرانه په موسم کې انسان یو سیز او بیا غذخیره کی د مزیدې ګرانه د پارا د ازیسس چې د غیدا وجنا خلقۃ التکریب د دې د دې شي احتکار او چې دا د خارې د خلقو نه واخله د خارې د خارې او زمونږ هم د هن پیانو کتابچکم بدایو صنایعت او دا تاریخ لري احتکار دا مقصد نه چې انسان د خارې د خلقو نه واخلی خار کې داسې او بیا د مزید د زمانوي او د مزيدي ګراني د پر اغزه خره کوي دینه دا خبره معلومه چې کچرتہ یو سوق تاجیر تاجر دی او په ارزان ورکی یو شی اخلی او بیا یې ګرانو وخت تساتین زخیران ذخیراندوځي کې ناراضي یا یو تاجر دی او هغه د خار لري خار مې وسیزه بهر لري نه راوي او اغا یو خقیمت وخته سادم په زخیره دځای کې نه التهلیې د خار چې آسپاس الاقه د دغ خلپونهته سا ديغ غه چې دا او سامان هم د خدم په زخیره دځای را ځ دومه خبره چې د حتی کار پهڅکې دی نامې شاف حمد احمد و احتکار پا اغسیز گره فیه اعیش الناس و اقوات البشر شپا غیبا اند خلق الجن موکوپی او د خلق خوراکونوی خوراکونو سا تعلق ساتی ایمام بوحانی پا محمد شبای ما فیه اعیش الناس و اعیش البحای با حیب انسان در جن سا تعلق ساتی او د ساروو د جن سا تعلق ساتی ده انسان د ده جونس لازم امور سدی خوراک ده اسکاک ده مکان ده لیباس ده ده که او د حیوانات چې کم د خوراک اشیادی بوستان ده اوانده منده ده پکی خونگ را ده چه ده صبح زخیرکه یاونه خبز ایمان مالک سه وی ی هر شي غیر بواکی هر سیز کی ذخیراندوزی د البته میوې کې نشي بواکي هغه میوت وي چې هغه تازه ونه یو دا وچی میوې تازه نه هو دي دا د تازه میوې کې دا زهيره جوړې نوزان خرابوي خدای مې مالک سي زمانه اته پتنوه چرو سبدا څنګه ټګ غرط ټګتي سلاجير وزير بواکي د درې کالم کې شي کې خدای شي نه خرابي ان دیو جنان د مرور د زمانه په وخت په وجه هم صحاکامو تغییرات ا امام ابو یوسف سے وئی کل ما تعمل حاجته هر اغسز چاجد خلق حاجت رازی پاک بس خیر اندوزی منن الله ان سعید بن موسیب ان معمر ابن معمر احد بن ادیبنیک او قر قر رسم لا يحتکر ذخیره نک ای الا خات مگر غننگار جما صیته وی پین نک تحتکر تو ذخیره کی هغه ما د جې او ما مر کانیا استاد مامر د ذخیره کوله ثانيه خلاص دماغ استاد مامر چونه سکور ذخیره کول دی جواب څه مخصوص ارګه دی جواب مقصد داینه چې پارشې کی ذخیران روزینه نه دا د از دې په کمشکی ذخیره کومو دا غو موندو صورت نه لري دا جوابي پدې ترتی پورې په شوي تاسو ابو داوود سیویس السلط احمد ملک حکرا حکرا وه احتکار ذخیره په قال ما فی عیش الناس کم سست قال ابو داوود قالو د محیر هغه چا ته و چغ پیش کېږي بازار تهه یع هغهسه چې د بازارونته د کې شي او دی تخې مخکزییو پهلار لارو چاخري او بیا چې کوم دی ذخیره کوې د خار خلکو دپغې تکلی پر رسه نه نه داه بره معون چې کم داسې د م خلل خو دپاره نه پیش کې او بازارون ته نهروړه کې نو پاې بیاشته د بهر لري د سکرا د پاې هم نه شتهته مخکې تسیلو شووایه قطع د دوی په کجورکی ذخیره نشته نو د موسننی پستاټی ابن المسناده اوئی قال عن الحسن لا خبره زمنګ دی استاد د حسن نو وکړه د مسننی پویج په خپل شاګردانو دی ابن المسناده وې چلا تقول عن الحسن حسن بن مزري دمه د لیسا پی تمری حکر دا قولنا قطع دا حسن بسری نده قال ابو داوود هاز الحدیث اندنا باتیلون امام بوداو سی پدی حدیث باندی ارد وقرد اپا دیتی بارس طول حدیث نا و کم کچی حسن بسری تنیس بطیع ان قطع دا عنی الحسن قال ابو داوود کان سعید دا مسیح تکر النوا والخبت سعيد ابن المساعدة في الزخيرة الأول في عدوك والخبط والباني في الزخيرة الأولى في الزخيرة الأولى قال ابو دعوت سمية تحمد بن نصر سألت سبحان عن كبس القط سبحان نمات تبوسك رحمه الله لذيه پانو، لذيه سارول بباركي لذيه دنگرو چكما قياوی او کانو یکرهون الحکر او خلقو با زخیران دوزیب بدا گنه. ندیه مقصد سره؟ یه ایگوی جدام ممنوع دیو، او یه اسیسی دیو، مول جواب و الکلو. محطه او کم ندیه خبره خلقو بدا خبار بدا گنه لنو. او سر دب بدا محطه نشتا، اگر از این خلقو بدا گنه لنو. دوره گینا ته و باسی او خود، او خلقو او د ابو بکر بن عاص هم ته پوسول <سؤال> نره کې سوتې سره ولېش هغه مسلک معلوم شو به لیکي چې په ګیاګانو کې یو پرې پاونو شانو چې کوم ځایونو ذخیره اندوزی نور تفصیل مخ کې تاسو ته وشوای کاسترو دا په خوانې او غدي خصو دا کاغذونه دي او نوٹونه دي او خلک پریوانی با ماملات مخک چکم اصل مال بو چاګه د زهبو د پيزو صورت دا دينه بسيدا دنا نیر او دراحم جوړیدل د دراحم چې د سپيونه نبا و جوړه د باز خلکو په دې کې ما تول کول په دې حديث کې دغه نه منو مناقل دل پیغمبر ان توکسرہ سکہت المسلمین جماعت قریشی سکہ مسلمانان الجائزہ کم جی دا اپ من کی جاری وی اجائزت پیرم الا من باسین مگر ضرورت دا وجد یو ہوس ضرورت راہلو کم اصل تم مثلا تاغیر تا پورا نشوی او خلق قران ای بھی دوبارہ جوڑے بغير زورتنا دا ما تول ممنوعة فسبب دا منعه وصدق إلده بعض وقت ماكي بخلقه فده الدراهيم باندي اياتنا لك الاسمي حسنابه لك المدعيب يبك ادريبا كرعك ذكا من عوش عوضي ما وجه بذي خلقه ذكر الله فده الدراهيم دا بالتعفوة فريبا كورا خطشوه ما توله كده دي. اغزیارت نو یو اسلاميوم لګټ په دې باندې غټ تاوان طلب رس لري په کار درېم د دې حدیث مقصد وې دا چې چون کې دا اکثر هو په دغه دراغمو دنانرو کې تول کېږي خو بعضي خلق با عدد باندې ورته له ځموداخه په عدد ور کې نه بي سي ها خلې ناس دي په سبي ورکول عدد <تصفح> <تصفح> <تصفح> نج په عدد به ونځي غلوب دا غينې نشي د سرونو نري کړه او اوبې سي وینه نه بلينه دبينه نه د دې ش سپینوس دا اغلا به د دې نه معلومه چې په دې کې کوم خلک هغه حکومتي سکه دا او په مقابله کې د جاري نوٹن روبازی مدا اړرګړ کودانګار دي او دا اړرګړ د کوباز دي ولې چې دا نوٹ چا لړو بیا سرکار نه دي هغه ته بای بربادی وکړ. اذن خلګدا سي کوي یو کسونو هغه تر او پر سلوي ختوره او بیا غبتی هونو امیر سيته امیر سه بو ته دغه مکه ودا سودا مودا مکو کري مورکو هر څه په ځما په سر نو ځاوه چې کل کړه دا لړو نو لته خو جالي نوٹ نزان سوري نو هغه ودا وره کلندر غریب بسکه هغه هغه دا کلو عادت یې چې سوداګر د بل دکان نو یې د پنځله روپې بریږي بدل کړي واه هغه تا څوري غده او تعجب د بارا سبحان الله 52 فی التسعیر تسعیر نرخنامه جوړاو ساتو خیال لکانو اے نرخنامه جوړاو نشیون نرخونه مقرر کول د دې بیان لا بهره راځوند روان دي چې اوس لري د لاپې امر سعر نرخونه مقرر کلا نبی علی السلامی بل ادعو سب دعا غوالم نرخونه نشه مقرر كوالي. یا بدرغه نی هی د لپه مر نرخ مقرر کړه هغه بلکې الله پاک نرخونه تک یو پورتک یو ځلانو میثتم چې الله سمې له او انې دې اچه د ما سره حق اوس د نرخ او جبان دی د چاته تکلیف ورسوله الله ما سره حق راشي د دې خبرې مقصد ده چې پکار دانه چې بازارونه نه چوي نه د دې ازاده من او کله چې منډه هي آزادوي او داسې کسانو په قبضه کې نو خلک به بیا کوشش کوي هغه نرخونه ارزان شي چې زمما سيز اوزي نو خیار انسان هغه چې هغه نه ارزانه او چلې او دغه وخت ګټه پکې وته هوز یو ګز دی چې اگر نرخ چلای پرز ک کوټونه راول او په یو په کې ز ا دا غنې له پورس کې یو کوډ خرڅ. پینځه یو ګټري. اول کڅ د کوټن راولې واغه په کوټ کې د 1500 په ځواني 2500 روپۍ ګټي. واغه د ورځې 15 کوټن خلاص کړ. نو تاسو بخپره سوچئ چې د ګټ ډېر او په چایو کوډه راغور ډېر. اول ډېر راولل غو سامان ډېر وې. د نبی رسول الله صلوات والسلام د نرخ نه مقرر مقصد دا کوم زګونو کې آزاد بازاري آزاد منډي نو په هغه ځای کې خلق هم د کڅ کوشش کړي باقي د تاجرانو او عمومي پیدا هومي او دغه سه عام چکمګا کې عادت وبخي هم پیدا وي کلی چې په تجارت د بازي خلق او قبضه پر وځي نو هغه مصنوعي او شيګراني او مصنوعي او شي ارزاني او په ګټه بازي خلق تزي دغه دی زمانه کې چوز دا داکم سامانونه دي دا کم سرمایدار تاجران دي نو د یو خپل ګودامونو ډک ساتري د غنمو نه ډک ساتري سلقه وخپس بدویو مسلو هیونتي بحران هران جوګه چې غنم نشته او الد کې متا مغو پلوچ کړی په داونو مجبورټس نه اور اور انداز ور کړی په دغه مرګینه ولا سنئی چې کلی دا مس نه هیوندي کې په هران چې غنم نشته اندا غنم کرو ایس ٹی پرز کا 200 روپے باندې من جب دې 200 په هغه د قیمت نگرانونو وروڼو کو یو او په 1200 روپے کټي همداسې 5 اشخاص لیکن عمومي خلکو ته کوم نقصان نه ریوی نبی رسول سلام ذکر خبره اما ده چې چتر تاجران تعدی کوي د حدود نه تجاوز کوي نو به ټول کتابونو ریکلی په ریکلی شی حکومت یو وخت لپاره کې دخل اندازي په کار ده څنګه رخن مقاومت کې حرکت دین نه څه واچاخص نه خیر دی یو د موږ د دېګونو پولیسو قسم یې سره یو ځینې نه عملتي کې لګو دی وي دا دکاندار ترې هیڅ ډېر د باور او تیو نو د مسترب او تاو شنو په املاک ولا سرشي ورکی نو اغه خاله کب سعیده ټیګري دا دې زی غرصا سعرو شو نرخونا بسعر لنا لمن دا پارج کبھلے نرخ مقررکن نبیر اسلاموی ان الله هو المسعر اللہ نرخونا مقررکون کی رئی القابد تنگون کی رئی الباسد پرخکون کی رئی الرازق رزق ورکون کی رئی امین دیج اللہ سمیلاو شم او نوی دا ایچ جستا سنا زمان نوی یو کس پتاسو کی زمان مطالبو کی پیو حق سر پا دم کیا پا مال کی وینه اما نرڅه ها مې وښې او دا دوه کیتوي او دا ګډوډېتوي دناد اعلی سمې او په پمرد اعلی خسې دې تاریخو یې چې دینه صحتمان یو خداره چې وسړې اگر اعلی ادنای او زیکي خو په قيمت د ادنای خرسي او د دې اختلاف د وجنې سن نقصان نه جوړي لکه څه قواحت نشته يا یو سړی چې کم دین اغه ګډ وډکاي لکن ګاګ په پيکاي چله کا راسي زغوري سي ګډ وډبه او د دې په کې دا نقصان دی او د بل په کې دا پیدا اپي رازي شي اخلي ګمبري ګنوساني او مسله دا هی گڑوڑے کڑی او گاک پین اپویا کئی او پا آلا <سؤال> قیمت اپی خرسی سخت ممانات داغین را غلے تیر شو د الله آمبر حیو سڑی بانی چگت تو آم خرسو نبی علیہ السلام تا پوسو خو سنگ خرسے خبرے کن په علیہ السلام تا چې کٹیمو حوشو چلاسو ننباس پکن نبی علیہ السلام جبکلاسو ننیستو ناغلونو دن نبې لري سره ملي سمينه من غشز مونه نه اغصو شعره دوکه کوي زائرې د دې ګورې یو ځندیو دنه په کوم چې لري نو خضرونی اني سپیان رحيم الله بداوي چې داوا مو مخت تاویل نه کوي تاویله مکو نو بیا د خبره بیا سره پاتې بازار کې هم چې کله تقریر کولو او کنن مستیدو وایي چې زمين نه من غشنه بيلي اسلام زمانه نه اغه سوق چې غش او دوکه کوي اي بازارانو کورې د لګي پیسه د پاره تاسو دوکه کوي د پیغمبر د دین وته پیغمبر د دین وته تاسو کافر شته تعویل بنه کوي قداد د خطاب په مقام کې تا تعویل وکالو هرڅ چې تکاوو هو وېو انسوره پکشته او ګلاس بیا باندې بس بالکل ټول پکې وره ها یو مقام ده تحقیق دی چې کله سي تحقیق کیږي هغه کې مخامه کوي ولی دهو کبیره ده فرق کم ده کبيري هنر ستر الجماث مستقدر چې سيوا ده کو او شرک نه بلک کبیره ده غیر اکیف سقوق نشته منوږي او دیو ظاهر چې اسلام نه وته نو بیا مخامه ته تفسیر کوي زموږ په مثل وځي دا لیکن عوام موخه ته بداتې